گران و مخترمان دون کو ده مولانا علی اکاتلیس سیب دار دور ای تفسیر قرآن چپو مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندوگار چنگی شیره دادی دمینایدو پتی ایسا تای اشاہ سنت قیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان د ایز دی من چوک جنگیر ارسوابی پوپرائیدر توحیدی موبائل نمبر زیره أكام يبينيز دي فتح خيبر ومغانما غانمتنا كثيرتا دير ياخذون هاك دي أخليقه لرا وكان الله دي الله عزيزا زور ورا حكيما ها وانده اكمد وادكم الله وادكر تاسر الله مغانما كثيرتا ده غانمتنا ديرو تاخذون هاك دي أخليقه لرا فأجل لكم ندرك تاس تا هذه دا وكفا بندك روح ايدي الناس لا سنة دخل کو و جنگ جاگلو نشولاو مالغنیمت ستا سلاستراغه ولی تکونا دیر پاچ شیطا دیر پاچ شیطا سوایتنیو نشانا دیل مومنین آده پرد مومنانو وی هدی اکو مبخی تا ستا سراطم مصدقیم اغل ارنیغا و اخرا او اغبلا لم تقدروها چه تاسو طاقت نلره علیها پاگی قد احاط الله يقينا gear chule da Allah be ha pare dari ganeem bata sul dar ki hawazin aw da rangen war gisar dari mal ganeem tum sta sul astara shi wa kana alawde Allah ala kulli shayl part banay qadira taqat larun ki wa law qatalakum allazeena aw kachre jagalo ki ta sara kasam kafaro cha kafirandi lawalla ثم لا يجدون ابا دينهم مي ولي انسوگدس ولا نسيران او چوکم دادي سنت الله التي دا قانون د الله دې قد خلته چې په تاسره تیر شويره من قبل مخره دينه ولن تجدا تبو نم مي ده سنت الله قانون د الله لا تبديله بدل دل هو الذي العزته كفات بند کو ايدي املا سنردي انكم استاسنا و ايديكم لا سنستاسو نمردينا ب بعدې مقطته د نه د کې من بعد د آن اسفر ا کوم پنا چېقله بیکله تااسال پهديباندي و الله د الله بما پااس تاعملونه چې کوي تاسو بسلالی دون کې هممل الذينا دا کسان دي کا فرو چې کا سرراندي وصد دوکم او منقرريوي تااسان المجد الحرام دتلله شب نه وله حديا قوربانې معکووف بندې شوي ا لوه درسیدلوونهمهله زی د الته ته کې د بیا لړی والله اولارړې جاالل او کچ نوې سړی مومنونه ممنان ستاو سنا نام مومنناتون ممنانې لم تاله مو چې نپې دی تا سپغې انته تو هم چې پمال وکېدي په توسیبه کومرهې د ته افیراندي مننو په دی کې عذابان علی ما ذا درنااک هممنان بیرتنو هغې سری یځې وو ای جاالل له زییننا په کمم وکې چې ګځوله في قلوبهم الحيمية وزن داقه دشماني حمية الجاهلية دشماني دانا جاهلية دانا فويتها فانزل الله رولك الله سكينته اراق فلعلى رسوله في غمبر خبالبانغي وعلى المؤمنين فمؤمنانه وعلى زمهم ألازم دي سرى كلمة التقوى خبر الفرزگاري وكانوا دي أحق بها زياد لايك داغي وأهلها او أهل داغي وكان الله العاب ألعاب كل شيء فعي سيزبان لي عليما فياه <تصفيق> لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُؤْنِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيَظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَعَ بِاللَّهِ شَهِيدًا سنة الفتحة پدې کې بشارت مومنانو ته ځکه د سور محمد نه دروبعې رابع او بلې ساش وروشيوا اده کې دري سورته نو سورته محمد او جګه کې القتال فی سبیل الله او سوره فتح کی بشارت او سوره حجرات کی آداب د سوره فتح کی دګامیا به اعلان او د منافقین او او مستثنیات ذکر کول چې هغه نو وځي رکو کې دا نبی له سلام چې خو به لیدلو د منګمقام عظمی ته داخل شو فاتحه نه شکل کې نو ځکه نبی له سلام د عمره د فاره سره د صحابه کرام روان شو او دوی به تورسیدل او مرې ادا نکړه نو د صحابه کرامو زړه راغلل چې ګنېارە پیغمبر خوب ته کم دن اخو وخی داول خبره چې کم دن رښتینې نشوا نو منافقین کسم دې قسم خلکو ټوکه ټکاله کوله مسخري کوله نہ دی وکوه کې قران کریم داګه جواب را لګو داګه او زہ حدو ګچر پیغمبر خو ورشتینه دي لیکن کل اول کې خارش او کل روس ته تاخير را کوي کوشي لدې آیتونو کې هغه ته اشارہ لقد صدق الله يقينا اېشتنه کله د الله رسوله پیغمبر ار رعیه خوب و بالحق خوب و پرشتن سرا او صداقه سی دا ما زیره ولده ذکر دا یقینی ده یعنی الله و خپل پیغمبر خوب کی رشتنی کئی دا خوب قیم کم دا وحی لتا دخولن المسجد الحرام خام خواه تاسب داخل شهی مجد حرام ته ان شاء الله که رضای الله آمینین پامن باندې او لا تدخلو سیاده مزاره راول دا مطلب دای چې په اند وخت به تاسو داخليږئ محلقین خرون کې بهر او ساکم سره خپل لرا او مقصرین او بازبالن کړي یې نه کم کړي بې لا تخافونا نبي رگی تاسو او محلقین مقصرین راوړلو بعضه به با خړېلی سرونه او مقصرین او بعضه به با کم کړی د جکالا نبی صلی الله و سلام او و مرو کړل لا نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم صحابه کرام توی سرونو خرائی ناگی غلی ریو بلتگوری سرنقری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن خیمی تراغی غصہ و سخت ام الممنین حضرتی عیشیر دلانحا او فرمیل <سؤال> چووو <سؤال> لی ولې لی غصہی وی ما صحابو تا حکموکا سرنقری لناگی نقری عمول المؤمنین و تو فرمایي چې اول تاسو اخره اغه طریقہ اخوین بیا بغي شروع شي نو نبی له سلام علیه چې بارو د سره اخره جو بس بیا ټول راو لګیدل سره <سید> اخرهل او چا چې کم نه لندول کومولې نو چې چا سره اخره نو نبی له سلام الله علیه رحم الله المحلقین الله دی رامو کې پاخو پون کو باندې چې سره خیلی دی د صاحې کرامی و موقصین نولی السلام بیاوي رارحم الله مح قه او الله دی رارحمو کې پخون کو باندې چې سره خیرلی دی ساحاب و مووقین په دروبل کې نوبیلی سلام د سلام فرمنخر کې بیاي و مو ارحم الله المحلقين والمقصرين دا درې پیرې د محلقين بار کې دا ځکه چې زمانه جاهلیت کې سر خریل داريخه نه غاړو دا هغه ورثمو نو نبی عليه الصلاه والسلام د سر خریل واله پاره زکات درې پیرې اول کې وې چچا ورثم مات کانو الله رحم پاغه باندي ورثم بماته رسم بنیاد دو بو بار پدېو ځبان دی یو کار وا عادت نه جوړي څو کار دین کني اگې ته عادت جوړه نه بدلې وای لکه کله کله داسیم شایسمیل شهید رحمت الله علیه وای چې مولا سره به امزان لکله کله خپل به ستاره سمي په دا باندې څلور وخت چې وبس کساندې چاپیری جو کسان په چاپیر مخ یې وړي کاله کاله وبخ خپلم اغه وړي زین او بيدایې کوي داولی ولې چې تکبر ختم شي ذکې محل قینر اوسکم ومقصرین فعلم ما پس بود الله ما پاکسو لم تالمو چې تاسو نه پوي کې فجال وي غرزولا من دون ذالکا ال اور دین فتحن قريبا قام والذي الا غزاته ارسل رسوله چرا بی له گو پیغمبر خپل په غدین باندې او دین الحق دین لیستنی بل دا هدایت قران و دین الحق یعنی په دین لیستنی ليزهرهو ذرا पाच غالب کې دا دین یا اخکار کې دا دین على الدين كله په ټول دینونه باندې وکفابل اللهی کافیدا والله شهیدا غوی کون کې <محمد الرسول, <الله> محمد, رسول محمد الرسول اللہ محمد علیہ السلام پیغمبر د الله دی سلیح دی به کې مشرکین او د رسول الله لفظ هغه نه منو نه الله دی ذکرولې ګو محمد الرسول اللہ محمد علیہ السلام پیغمبر د الله دی والذین کسان ما هو کده سردی اشد او سخب یعلل کفاره اشد او سخت کونکي به یعلل کفاره او اور ہمع او بینہم نرمی کو ان کے بے پخپل میں اس کی تراہم تبوینی روکاں تبوینی دی روکاں رکو کو ان کی سجدن سجدہ کو ان کی یبتقونہ چلی من اللہ مہربانی طرف اللہ نہ ورزوان اور زمان دی سیما ہم روحان تیار دی فی ہو جو ہن پمخنر دی باندے من اثر سجود نخبے دوا جرے سیدینا سمعتلم سید مطلب دادی چې هغه مخ کې هغه روحانتي اخکاری خام خا زالکا زالکا دا چې هم خاطر کلی دې کربلہ کانې ته جوګړي ذالک اد صفتم مثلهم د صفد د دې فتوراتي په تورات کې او مثلهم او د صفند د دې فل انجیل په انجیل کېو کزرعن په شاند فسل دې کزرعن دغه <تصفح> مثال پهشان د فصللی آخره جاچ رو باې شد هو ت خپل په ازه نو مضبوط کې غه ف دغله نهخه مضبوت شي فته پس بره بر شي الاس رووقی په پنې بندېده مثال د فصللی لکه سم چې فصل یو دا نه کيناغیو دانه ګنې غونه روباې نهګ وې وې نه ګه داې په کې. دا کې محاهد او یو محاهد دی او کسان پیدا کی زیات شاگردان پیدا کی زیات خلک پیدا کی او خلکو ته پیدا وررس یو جب زر راغه چې خوشالی ظمي داران ل غیزه چې غص کږي بهمه لکوفار په تررکې د معمن ناموبانند د کاافان کااف مشره د معمن په تررکې باندې د خفه کېږي او غکیږي او حاضر شیخ القران نور الله مرقده او فرمایل چې دا حق فرص دشمنان یو سو لک څنګه چې د پسلی د فصل اول دشمن پیښی بیا چرګی بیا ګډ بیځی بیا غه بیا ورپسی اوخه دا پنځه دشمنانی پیښه اول اغه اخون اغه ول خلاف د مسئله او دا شور زګه غوبل اغه بجو کولی او پیشه کې چې کمند نه اډو کې نی دا کس دې مخالف کې دې کې مړو کې دویم چې کمند نو بیا ور پس چرک چرګ نه چرګ اغه پسه ل خرابې نه زمیندارته ساتي نه خبره دشمن بیا دویم نمبر شیخ دې یاغته وی شیخ اولادو پیسې نه په جو بس غوبله شور به جوړیو دیسو وی او دا سمسله دا خو سې نه و او دا خو, خو تیز یو شول داغه نو دیم نمبر چې کم نه نه شیخ بې لا چرګره دریم نمبر بیزا وګړه نو بځه هغه چې کم نه نه د بزنپ دا یا ساتي زمیدارو یاګړی نو کدی نا دا غصه دا حق پرست درم نمبر مولا نمولا بی خلاپی آبوی دا زان نمسلی یو کللی دا مسلی کمزا یو پخواد دا سو نا بشور جور که نا سلورم نمبر غیره د فصل دشمن غیر آغتی ناروانه که پصل خرابه نا دا حق پرست سلورم نمبر دشمن چه کم نن دا پیر ده نا پیر پیرم مریدان پیدا کړی خپل پیرم مرید چې کمند نا په خلکو مناوی او د خلکو نه پناجیس طریقه مال بالی او اغي ایمان بلوٹی مال بوله لوٹی او بیا په زم نرم د فصل دشمن او خدای چې هغه ته د ټولو نه نه ده فرض دشمن هغه به چې کمند بیا بادشاہ به جوړ شي حاکم به جوړ شي اقتدار والے بجوڑ شي اوغه بووي دا داشتګردي دامل کې داشتګردي پېداه کړي او چې قران لاس کې او مسله توحيد بیانوي او د الله دین بیانوي نه هغه داشتګردي نه بستا مخالف چې کم نه حکومت غلط غلط حاکمان غلط بچان غلط لېډران هغه بستا مخالفي او کلب یو کوشش کیا کی کلب و چې دا چل کو کلب و چې هغه چل و ایسم نشی کوله الله به رز مریض کی الله به ختم دا ټول د حق پرځ دشمنان دي نو په دی آیتونو کې ځکه د فصل سره د زمیدار سره د موحد کم دی تشبیح کم دی ور کوله وعد الله الذین وعد کرد الله کسان سره امنو چې مؤمنان دي وعمل الصالحات او ملکی نیک منهم پا دیکی مافرت اند بخنی و اجر نظیما آدبد لیلوئی او دی آیت کے آیتونو که دی صحاب اکرام و عدالت امام قرطبی دی آیت دلان دی ویلی فَاسْصَحَابَتُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ صحاب اکرام اغطول عادلان دی ذکر یو والذین معه اشداؤ علی القفار رحماء بینهم دا د غری صفات قران چې کوم ذکر کړي او پیغمبر سره پاتې شوی داغه په صحابت کې دا, صحبت دا اومن صافاله ني عادلان بني دا رنگي دوستان د الله لري اولیاء الله هي اولیاء الله دي واصفیاء او وخیرته دا د الله ورشيوي دي الله چې کومنه چونکوړي دي د پیغمبر د دا پاره داغه ر صحابت د پاره صحابه کرام د آیتونو کې د صحابه کرامو صفائی او چتواله اغشان اغذ ذکر شووی لري سوره الحجرات دا سوره په نزول کې یو څل شپګم په د سوره المجادله نه نظر شويري ماخې سوره سره ربط او تعلق په طریقو سره دی ماخې سوره کې بشارت بیان شو مؤمنانو ته نپدی سورات کې آداب ذکر کول دا زکه داسورته داسورته پسې یو ځای راوړو یا مخ کی سورات کې د باندې چانه ذکر یو کو مخ کی سورات کې د باندې شو ذکر وشو نپدی سورات کې مداغي ذکر کوي چې پیغمبر تر ازیو چې څی سوری وای او اذونه چې کم نه ورته کوي لځکه دا سورته دي سورات څخه یو ځای راوړو خلا سره سورات په دې سورات کې قوانين ذکر درې قوانين او اقدا دي چې اول قانون اولايت کې بیا د مयत کې او بیا شپګم مयत کې دا قوانین چې کوم نه ذکر کړي او آداب ذکر کئ مؤمنان او تا اول پاول لمبی ایت بیا ذکر کئ شپغم ایت بیا سره ما او دریم قانون ذکر کئ اول لمبی ایت کئ ادويم پدويم ایت کئ او دریم چه کمونش پغم ایت کئ او سره ما لا سماयत کې ذکر کې قانون بیا یو لسم کې پینځم قانون اوش پدوم قانون د دولسمه ایت کې عوام قانونو هغه د دې لسمه کې ذکر کوي او هغه چاته زور نه ور کوي چې د پیغمبر بدادبي کوي نو قوانینه سبعه دې صورت کې ذکر کوي چې د توې سورۃ الحجرات فتو کامیابی رااله او زه مفاتک نو تاسو به سه راوی دا آداب له حاصل به خوځيږي اصله چې بيدبی وکي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين امنوا ایمانه نو لا تقدموا ملان دی کوي بینید الله ماخذ دا حکم د الله او رسوله او د پیغمبر دا غنه و مړو اند کیږي دا الله د پیغمبر د حکم نه وتقلها او یره کیدا الله نه ان الله بشک الله سمیون اوریدون ک د عمپ د پارسبان دی د دویم قانون مطلب دا دی چې خپل مه کوئ خپل اوواز مپور ته کوئ خپله ځان چې کم نه نه خللو کې ممه شروعئ یا وهله نه آمو معامانو لا طرفهو مپور ته کوئ ته خپل فاق ساوتتن نهبي د د اواز د پې غمبر ده پیغمبر سنت قانون ده نستا خبره چی داغی برابر نده نغمه پرته کو کنه بدعت مپرته کو داغی چی غمه وکنه ولا تجهروا اپزور خبره ما کوي له په مخ کې داغو بالقولی پوینا سرا ولا تجهروا له اپزور ما کوي اغتاب القولی وینا ده پیغمبر مخ کې دورو چی تی غما دارنګی دامیره دوستان دا مخ کې دوره برابر که جهر بازکم خوشاند اخکار کولو دا باز استاسو لبازین بازو لرا انتابتا چه تا برباد نشی آمالکم عملون استاسو دا پیغمبر مخی خبر پزور مکوا دارنگی دا پل امیر دا استاس مخی پزور چکم نینو خبر مکوا و انتم لا تشعرون او تاسبا نپوی گئی و عمل با استاسو برباد شی عمل با استاسو خراب شی د دیو جنو ابوبکر صدیق رضی اللهو حضرت عمر رضی اللهو د نبی صلی الله علیه و سلم بناستو او چې سم شوړه بوهه دا سي په کل اربعانه خبره به کوله دا غي مخه به پیش کوله دا بونو چې څنګه ځن می دغینه براکم ان الذين بشکا کسان یغزونا چخکته ساتی اسواتهم اوازنا خپل عند رسول الله فقائد پیغمبر د الله اولایک الذين دا کسان دی الله چی خواست کردی الله قلوبهم زرن دا دیلی تقوی دا پارا د فرزگاری و دا دی دازونم اللہ دا خپل عبادت او دا خپل بندگی د پارا دا کم کمده نخواست کردو لهم دیر پارا مافرتن بخنده و عجرن عظیم او بدل رلویا و ایلوی بدلی دا اقیل ایناللزین او بدلی با لیلوی ولی نی ایلوی ماخپل دین دا اقی خواست کردو حضرت امیر معاویر زلان ہو دروم جہاڈ چکن داگی سپسالار ہو او داگی مشر ہو داشت ار یا صحابی پا خفل زیب باندی لی داگزان لیو شان ہو داگزان لیو ردبہ او مرتبہ ہو اِنَّ الَّذِينَ بِشِکَاکَسَانْ يُنَادُونَكَ یو از کی تاتا من ورائل حجراتی رستر پردین اکثر اوم زیاد پدی کی لا یاقلون نپویگی صحابه کرم صحابه ارې روبتا کول کوله په ادب سره برال او کې بناستو لکه دا بازیو چې دې برال نو نبی له سلام او به تانګو نو आवाज به کو چې به وایلي आम موږ تروزه کنه اوخرج الینا یا محمد اخرج الینا اې دا الله پیغمبر موږ تروزه نو الله وایي سلکه دخرجې وخی سبيده بیره پیغمبر کوي چې आवाजونو وتر دي نه کوي وال ان هم کچې دي صبرو صبر کلوي حتى تر دی پورې تخروج لهم چېته راتهوي دي ته لکانه خیرره الله هم نه دا غوروردي رپاره چ ته په کل را ووتوي او دپس کلوي نه دا بډېرهوه د نو تمیم کابلېڅ کسانو غی به راغله او قانما کې چې کم نه نه شوه زګو چې غ مطلب داره چې آاد دارنگے ستا استاد دے امیر ده، مشر مشردے او اگہ خوب بنده دے فارم بنده دے نو عمق پاسہ و ما بگو تا ما کوا چہ پخپل سمیں پاسی تا پوسو کا اسنے خوب بنده ورش اے تر علی چہ ورے کہ ما خو قبول د ما ل داقی تعبیر و یا یو مسائلہ را چہ دا خشپ چ کمنے کمش پکمش پوکرا نب تا پوسو کی کنا بیا نا امیر اوستاز فالمشر اغبتان گئنا زکر دا آداب دی واللاخده پا غفور الرحیم بخونکی محربان دی یا ایوها اللذین آمنو درم قانون اے مومنانو ان جاکم کچر رشتاستا فاسقون یو فاسق سڑی بینبئین بین پا خبر سرا فتبینو پتلگوئے انتو سیبو چتون رسوئے تاسو قومن یو قومتا فتاکلیپا بجہالتن پنا پوتیا باندې فتسبیحو پچے بتا سوالا ما پاس باندې فالتم چکلی تاسو نه د مین خپل ایمان د دې مطلب داري چکل یو افاوله کی دا خبره غلطه شوروشه ورا د تا خبره ومه سو پر تحقیق دا خبره رسیدلې نه دې ځای کې وای دا ولید ابن عقبر زلان هو ولید ابن عقبر زلان وی نبی صلی اللہ سلام بنو مستلق تلے گلو آمل چی داگین چې چی سو داگدی آگتی نروڑا مال زکاة داگین را ٹھولکا وی کله چی اگر لڑو نو اگر بیا واپسر آگی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطوئی چی ولی وی جاگی خوز ما دا قتل دا پار روتو ان قریب چی نبی صلی اللہ علیہ تامله تیار کړه او په یملا الله پاک د ایتونو مرو له گل او نبی له سلام او سلام خبر شي چی خبره خونور دا وېدا هغه دا اغدا چل کلو حالان کې دا صحیح ځکه نه چی د بنو مستلقه د قریش مینس کې دشمنی او تربغنی راغلې نه را. او تاریخ چې شور او شویر ده د بنو عباس دا دور نشور شوی او شویرې شوی او اباسی دور کې دا غي تیره دشمني تیرې شوی نه را له څنګه هغه چې کومه د ولی ناغبره ځلان هو د قتل بس کړو دا سینه ده بل دادا چې بنو مستل سنچین هجر کې پته شویري افات هه مکه په 8 هجری کې دا ولید بن اکبر زلنهاوی چې زپلر د فتح مکه په مکه باندې راوسته ما معصوم نو مشرکین مکه او عالم چې کم نه اټلبا وړ به راوستل او غیله بنبی صلی الله علیه وسلام په سر لاس را کوه دعا به کول ورته ویژه چې پلر راوستم زما په سربان زغفران لګیدل او یا حنوق یو خوشبو یغند سیز دې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاغه پسندو निजामه پسر ال عشران اخ کو او د وینا تا وکړه او, او زمو معصومم نو د فته مکه چې سن 8 هجری کې شوه د هغه کې هغه جګمدن معصوم دی او بنو مستلق چې کمندنه هغه سن 3 هجری کې واقعات شې وی دي د هغه وقعه عامل د بالغ دی ولت هغه نه مال لوري دا سن خبره ده ما او نو وسو معصوم ولی تراغی دا خپل خبره ده خو سه بس خبره چې کم نه هغه بجوړی اصحاب کرام عقیل بیرادرزی عقیل بیرابغی خبره ده څه نه ده قران عام حکم چې کم نه ذکر کړي د صحابی ذکر په دې کې نشته ورو علما پوه شي ان ان فیکم بهشکه شته پتا رسول الله پیغمبر د الله لو یطیعوکم کچھ رتا امداری او کس تاسو فی كثير من الامر وری کار نو کیلانیتم ہما تکلیف گو ورجے تاسو ولکن اللہ لکن اللہ حببا ورکل دیلیکم الا ایمان ساز بار ایمان وزیناو اخستکل ایمان فی قلوبکم وجن استاس کی وکرہ نہ کار ایلیکم الکفرات تاسو کوفر او الفسوقه او ګنا او عصيان او نافرمانی اولائک ادھا کسان هم الراشدون دل ارمندون کړي صحابه کرام راشدون ديخه لارمندون کوالری فضل من الله دام ربانه لا طرفه دال لانا و نعمت او نعمت ول اخذ پاک علیمن پوده حکیم ها حکمت دے این توا فتا سلورم قانون کچري, راشی راشی، ما, و کچری یو ډله د بلډله سره جګړه راشي اختلاف راشي نداغي اختلاف او هغه صلح وکړي هغه تا ګورما تماشه مکوئ هاندې ورتمه بلک د هغه مینس کې اصلاح راولای او داسې اصلاح راولای چې ظالم أغنا بدله انتقام او په ستری کې سره واغستې وو این طایفه تا نه من المؤمنین نه د مؤمنانو نه اختتلوا جګړو کې فاصله او اسلام کعبہ نه ما او من دې د્વાړ کې فئن بغت پس کچره زیاته کړي احداه ما یو په دې د્વાړ کې اعلی او خره پاغ بل باندې فاقد وې مډل فقاتل لتيو جنگي کې درې سرا تبغي چې زیاته کړي دی حتا تر دې پوري تفئه چې راشي اله امر الله حکم د الله تا حکم د الله تبره ولي آ مطلب دا دې چې صحیح فیصلو شي د مظلوم خلاصاتل شي د ظالم خلاصاتل شي اصلنه چې مظلوم له سزا ورنه کړی شي او مظلوم چې کوم نه پکی ودا غلي شي ف ان فعد پس کچره رات له وکړل ف اصله و نسلاو کې بینهما په مل دي دوال کې بل عدل په انصاف واقسي تو او انصاف وکي ان الله بهشکا الله يحب المقسطين خو خین صاحب کوونکی انما المؤمنون بهشکا مؤمنان اخواتن رونه دي په اصلی هو په سلاو کې بین اخ کوم په میندروونه خپلو کې تهقلله او یریږې د الله نهله الله کوم تررحمون یقین صبان د به را همموشي پظم قانون به یانې مطلب دا دی چېو بلپور ټکېټ کالهمه کوئ است یو بلپورهمه کوئ خې و بلپورېمه یو کومپورې بل او یو کس پر که که دیشی استان آقا بہتری استان آقا غریب نوزان کنا جرم کراولی یا ایوها الازین آمنو اے مومنانو لایس کرتو که دنکی قومن قوم من قام بالقوم فوری اصا که دیشی اینکونو چوی خیرم منهم غردینا و لا نساؤن او نیو زنانا من نسائن بل زنانا فوری اصا که دیشی اینکوننا چوی خیرم منهم نا سړیدې سړې پروتو کې نه کې ازنانانه ازنانانه پروتو کې نه چوي يرداسنګ دا دا سيرو پلانې رډنګې دا نقطې چې کم نه نه روباسي به ازنانانو کې خدا ما رضاتي ناس په يوزې اپيوبل کې چې کم نه نه نقطې أغبروباس الې داسې مکه وای کنا تبا زېري جامه برې خې بدن برې خې خراس کاک برې او نور عملو اوبره بربادي او ابل زنانہ به سرواله برواله به جامه به خینی دړجنبه غربت پې پې لیکن استان او پامل کې پاقیده کې مالدار نسوچو کې ظاهره ته مالدار شه ولا تل مزو دې جيو بلبان بدګمانی مکووي داش پرغم قانون بیانوي ارده مطلبدار چې بدګمانی پېو بلبان مکووي بلکې حسن ظن پېو بل کووي یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو اتنبو ځان بچکې ره من د ډیرر ګمانوونونه نه بعد د ځې بعد شکه بعضوګمان اسمنګنا دی واللهتهجزتهسوو غخت سااره نهمه کوئ والله ی ارتب غیبت نه کوئ بعضو کوم باید په تااس کې بعضه باز د بعضو آی حبو آیا غه کوي آیا خوې هدو کوم یو په تاسو کوي یا کولا چخورري لهماخې هی تاسو بد ګړه دا صداخه خوای چې د مړ رور خوخه چې کوم دین نه خوړې دا که سي غيبت کول دي یو مسلمان رور دا لکه دغه خوخه کولې او ځکه اا ما اج اسلمي رزلان هو چې کله هغه لا په دغه بند شو چې هغه نه شو ګرمته نه شو نبی له سلام او سلام ترما باندې الله حجریکا چې کله هغه ਸੰسار شو پات شو نو نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرام روانو يو صحابي دل یو صحابی اگبل تاویل تاول دا اګه څنګه د اصل کر دغه په شان را پری وته نبی علیہ الصلات والسلام اوردل سامان لړل لو یو خرچ کم نه مردار پروتو پر سیدل اخپي به بارشه وي د اخپي به بارشه و نو no, تاسو کې فلانه کم کمزيري هغه حضور دلته کې یو منګا وړ چې دې مل خرنه چې کم نه غوښي وخوري هغه حضور د به سوخوري دا هم مل مردار د به سوخوري نبی رسول الله پرمایل تاسو دا غپلور غیبت او سنتو دا دا سره کول دي مل خرچ کم نه غوښي خوړل تاسو ولې دا غیبت کوو نو مطلب دا دی چې هغه غیبت او د نه کار شي دا د مل روغه غيخلللی فَقَالَ يَا هَامُ تَصَبَّدَ غَنَغِ لَرَه وَتَقُول لَهَا وَيْلَكِ ذَ آللانا إِنَّ اللَّهَ بِشَكَلَ تَوَّابٌ تَوْبَ قَبْلُ ان كِدِ رَحِيم مَهْرَبَان دِ وَم قانو نا دِ آيت ک ذکر ک ی آردی مطلب دارے چہ نسبا فخر م کوی چہ جما خاندان داسری زمانہ سب داسری ز داسما و فخر پے او خپل خاندان او نسبا نے م کوی ولای یود آدم علیہ السلام اولاد علی یا یوحنا سو ای خلکو ان خلقناکم بیشکا پیدا کری مونږ تاسو مین ذکرین دنیا رینانا او نساو د یو زنانانا وجعناکم او ګرځلې مونږ تاسو شعوبن قبلی شعوبن دلی او قبایلا او قبلی لتعارفو د دې رپاجی تاسو یو بل په جنې شعوبا شعوب قٹی قٹی قبایل وळे وळे دلی بیا خاندانو لا لتعرفو دا دیر پارا چی تاسی یو بلو پی جنئے ودا خود تاسو اللہ دا دیر پارا تاسی قبلی گرزوری چی یو بلو پی جنئے دانا چی یو بل بانے فخر تاسو اوکے اوزا که دا سئی مسلم روائد چابداللہ ان مسود رضیلانو فرمائی اللہ ستاسو شکلون تنگوری ستاسو ته تنگوری بلکہ ستاسو اخلاس تا اللہ گوری الله استاس اخلاص تا چې چا اخلاص زیات دی او دلتم وی ان اکرمکم بیشکره زیات قدرمن پتا سکه عند الله پرز الله اتقاكم پرزګر پتا سکه ری چاغه دل له حسره قران سنت له حسره هغه خدی ودا الله ته نذیره دی الله ته مقبول له ان الله بیشکره الله علیمن بودی خبیر خبردار دی پارسبان دی قالت العربو ماکه آداب بیان شو نږدې ځکه د منافقینو قباېو هغه کول قاتل العرب وای باندې چان امنه مونږ ایمان نه اورده ولې پیغمبران لم تومنو تاسو یقین نه لري ولیکن قولو لیکن وای اسلمنا مونږ تابعدار یو ولما يدخل الايمان او ولان له داخل شوه ایمان په قلوب کوم پځونسته کې یو ایمان دی اول اسلام دی د دوه لکه فرق دی فرقونه پکې زیات روباسی علما لیکن یو دا دی چې ایمان باطنی باطن ته وای اسلام ظاهر ته وای یا ایمان چې کم دن ابتدا عقد زرونه واخلې واخلی شه ودنه انتها په جبره او د اسلام نداغي ابتدا د جب نه شوه دا نو انتها په زړه باندې را دا پکې له فرق دی ایمان اغا ابتدا شوه د زړه نه نو انتها په جب باندې را او د اسلام نداغي ابتدا د جب نه واغلی نو انتها په زړه باندې را و مونافقینو تاسو وای چې مونږه اسلام کې داخله شوی یو ایمان خلازلت استاس نه دنه نوته و ان تطيع الله کچره تاسو ته بيدارو کې د الله و رسول او پیغمبر بارداغو لا هیلتکم کم بنکی استاسنا من اعمالکم نعمل استاسنا شیعه دی وزری ان الله بیشک الله وفر الرحیم په هون کې مهربان دی انما المؤمنون الذین بیشک مؤمنان بالله یقین کړه دې په الله او رسولي آ پیغمبر دا غ باندې نو منافقین خدا سینو ثم لم يرتابوا بیا دی شک نکئی وجاهدوا جهاد کی به امواله پ خپل مال نه سرا او پ خپل بدن نه سرا فی سبیل الله پ دین الله کی اولئک دا کسان هم صادقون دی رشتنی دی وقل پیغمبره اتعلمون الله آیات خبر اوه الله به دینکم خپل دین باندې تاسو دین قبول کړی دی دې یعنی قبول کړی لږ ظاهران الله باندې زباده سو والله خدای پاک یې عالم او پيږي ما پاسو فسموات په آسمان کې دي او آج فرما کړي والله خدای پاک به کله شین علي پارس باندې پوره يمنون ازبادي دي زبادانه کې دي عليكه پتا باندې ان اسلمو کتاب در شو دي وخت پر اسلام پتا زبادي وله پېغمبر الله تمموننو مزب د علی یا بان اسلام کوم بل دا تا بداری خپله بل الله بلکې دغ الله یمننو احسانې عللی کوم په تااسبان انه دا کوم دا چې توف کو در ک تاسللی امان ایمان ته انکنم سادقین کچرې تا سری شتې ان الله بشک الله یاله موپږ بیا داور توهدو وږ الله بسسمماواې په غب داسمانوو دزم د دن ما پاس او تا ملون چې کوي تاسو سورۃ القاف د دې ځای د ربع رابع او پنځم باب چې کمونه شروع کیږي اپ دې کوم درې سوراتونه لري القاف سورۃ الزاریات او سورۃ طور دا دې سوراتونو نه د کریم د سلور میسی په پنځم باب کې لري درې سوراتونه القاف سورۃ الزاریات او سورت التور پسورت القاف کې بیان کړي د قیامت سورت القاف کې داورې قیامت اړه ذکر کړي کذالک الخروج یو له سمایې ته دا رنګې تاسو باروک کې شه د قبرونو نه کذالک الخروج دا سیراو تللې د قبرونو دا داور قیامت نه په تورکی کېغبان د بیا صورت ظریات کې پاغېبان نه شواهید پیش کې نه په صورت ته تور کې هغې دا د باب چې کمم نه قاف کې داوره قیمت په زارریات کې پاغې شواهد او په تور کې خللاسه نهد طر کې سره دا باب روان دی دا صورت په نزول کې سلور دیر شو په د صورت المرسلات نه نازل شې دا ود صورت دا کذالک الخروج مخک صورت کې آداب سبا بیان شو او آداب بیان شو نه په دې صورت کې اسباع د قیامت کې دی صورت کې اسباع د قیامت کا زکه دا صورت دې صورت پرسي یو زيرو یا مخ کی صورت اخر کی قبا ہنا کاروار منافقین بیان شو نه په دی صورت کې تخویب چې کم نه ور کوي یغی یا دا یاره د عذاب ور کوي ځکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړو خلاصره صورت اس بعد د قیامت اودرال د الله په قدرت اغاز وکړي او بیا پاره تفریقی قیامت او او تخویف دنیوی او تخویف اخروی دی ترکی سره صورت القاف روان دی بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید قرآن گوا ده المجید چڑیر روی ده بل عجیبو بلک دی ناشناو کنالا انجاهم دا چراغ دی تا منظرن یو یر ورکون که منم چر دی نده د دی پتا بر دی خاندان کی پیغمبر روی فقال الْكَافِرُونَ وَسَوِيَ كَافِرَانَوْ هذا شيء عجيب دائع و سجد ناشنا كما اعزامتنا قلش شمان جمعا وقلنا ترابا شمان جمعا ذلك دارج بعيد بيارتر ردع قلنا ودا خبر ردع ردع قلنا بيارتر قد علمنا بتاثر پوئیگو منگا ما پاسبان لتنقص الارض چکمیز مكامنهم ددينا وعندنا من ده كتاب حفیظ املنا مساتل اشوی کتابنا ملنا ما حفیث ساتل اشوی یا لح محفوظو بلکہ بلک درجن کی بالحق حق لرا لما جاہم حر کل چراغ په هم پزی في امر مریج پیوکار ناشنا کری افلم ینظرو ایدین گوری لسمای اسمان تا فهم فوقام چر پاس ردی رئی کیف بنینا ہا زرنگے منگا آباد کڑے دا گے لرا وزینناها اگے است کڑے او نشترے من فروج سکی سم 14 و چوت پک نشتا نہ خ پک بی زینشتا والارد از مکا مددناع پر کڑے منگا غی لرا والقینا یخریم منگا فیھا و ذی مکا باندے رواسیا قرنا و امبتنا من کل زوج بہی هر قسم ذرغونا تازہ تفسیرا تن دپارا د سوچ کولو و ذکر انسیت دی لكل عبد منيب د پاد هريو بندار او جو كون کي ونزلنا عليكم من غامن السماء برنما ان باران مباركان برکت والا فانبتنا فزرغنا من غاب باغ سر جنات باغنا وحب الحسيد دانيري بلشوي والنخل كجري باشقات لها غد غتي اغيلرا طلع النزين وانجي پر لپسي ارسال للعبادت فراغ د پاره د بندگانو واهینا او تاسو کومنګه به په دې سره بدل تمه تا اعظم کوچا کذالک الخروج دکسی وتلیر قبرونونا دلایل بیان کو او قیامت هغه به کی تفریقو او داولی کذالک الخروج دکسی وتلیر قبرونونا مطلب داده لکسرانګي چې په باران سرا مختلف تخمونه او زرغنه اگر اٹوکی گی مختلف زرغنه او فسون اگر اٹوکی گی دک کسی در قیامت پرد بنده دارچا مختلف آمال بیو داگی با مختلف جمعی مختلف آمال جمعی بی ذکر اللہی کذالک الخروجو کذبت درو جنکلو قبلهم محکر دینا قوم نوحین قوم دنو حلی سلام صرسسي او خاوندان د کوي تمود اوسمودیانو چا خپل پې غمبر کوي تقررزلو عادناو فرونو فرون و خوانو لوت او قم دلو تلی سلاموا سبلقطې خاوندان د جګي وقوم مطببع او قوون کا ذبر ررسله د روجنروپ غمبرران فه قوائيد سابت چې زما ذا بغی له ف شو منګ بال خلق په پیدائش لم بل هم بل کې دی په فی لابسن پشک دی من خلق جدید نه دی پیدائش نوی نه ګور بل خلق الاول بل خلق الاول ال خلق دای چې کم دینو معرفه را دی او فی لابسن من خلق جدید او خلقینو س شيراول ناکيره را وړل ولې اشاره د تاه چې د اول پ دایش نه خو ایسو ان کار نه کوي دا پ دایش نه ای انسانه ان کار نه کوي او د دوباره ژون نه ان کار بعضې کوي نردی اوجن دا اول بل خلق غې معرفه را وړو او دا دوی مروسته من خلق هغې چې کمن نه کره را چې دی کې بعضې انکار د دوباره ژون نه کوي چې دوباره جوون نه او درنبانی جوان پیدایشن آقین ایسو کنکارنکو ولقن ولقد خلقنال انسانا او یقینن پیدا کرن منگ انسان ونالامو پویگو منگا ما پاق سبان نیت واسوسو چه واسوسی غرزیگی بیهی ددتا واسوسی جدتا نفسو نفس دادو نفسو تا کل یو سخیستکی کل ورطبل سخیستکی شیطانو تا یو کال خیستکی دو دنیا کل بل ونحنو منگا اقربو نزوله ده تامن حبل الوريد ده ماره درقنا ده شارقنا شارق نماره ده چکم ده نو غط رق چکم ده ذهبه چه ده كتش نسان بيانا پاته کی از یا طلق قرم طلق قیانه پا کم وقتی چز ده کئی اغز ده کون کی فرشته عن الیمینی چه خی طرف تا وعن الشمال او کس طرف تا قعی ناستی یو طرف تا ابل طرف تا فرشته چکم دن ناستی ما الفيزو نقض يد من قول اس جوينا الا لديه مگر د سرع رقیب ساتن کی فرشتیں آتی دی ادون کی دا دوا فرشتیں دا وسری وجات اورا بشی سکرۃ الموت بیوشیدہ مرگ بیل حق فرشتیں بندے زالکدا ما کونتا ما کونتا چو آغا چویتا من ہو داغ نہ تحید تختیدون کی تخت مرگ نہ تختیدے له مګراغې اوس پهته کم خوااضې وافیخوا په کې به وړلی شيفیڅور په شپیللی کې ځ لکه دا یو ملوواغید او وررض د یاری ده اوجهات را بهشي پله نافسین هر نافسا مع چې هغه سره به سا ق را وتون کې فرشتهشاید او ګ کوون کې یو به سرګی کوون کې او بل چې کم نهنه بوتون کېي میدان ته به چې کم د نبوي او ارت لقد کوونته یقینن ویتو فی غفلتین پا کی من حضر دیر وزینا فکشفنا فی غفلتین خطاب کافر دا غیر معین دا یقینن تیو پنا, پنا خبری کی من حضر دیر وزینا زان اغفلت کی اجولی و دانه چکنی چا خبر کرنو فکشفنا پس لیر با کمانگا عن کاس تانا عطفا کا پردیستا او پردیر سو فردید داہناستا فردید دا جہلستا فردید ظلمستا ابد نمنگل رکو فابصر پس نظر دنن وذستا حدید دیر تیز بئی تب انا عرث چکم دنی وی وقال قرينه او ویملگر دغا اقا شهید گویکون کے فرشتہ 하자ما داغ سے دل دیا چما سر دیاتی صحتلی دی القيام او غرزاوۃ ای فی جہنمہ وجہنم کے القیا تکرار تشنیہ ر بار تکرار یعنی القی القی او غرزاوے ای غرزاوے جہنم تا کل کفارن ہریو نا شکر عنی زدی مناعن ددنا منکون کہو لل خیر مناعن منکون کہو لل خیر دین در ما تا دین زیاتے کہون مضبوط شک کہو وکلک شک او خلق میمنه کوم د قرانه سنتنه الذی اغا کس جعل اچ ګرځولیو مالای الله سره اعلان اخر امدګار بر فالقیاه و صغر د الراف په عذاب شدید په هغه عذاب سخت کې خلق قرینه او وی ملګره د رب بنای رب سمنګ ما تغیتو ما عظاتین رکل د سره ولکن کان আলাই کینو د فی زالالم بعید په ګمراه له یو کې قالوی الا لا تختسمو جاګمه کوی د یا پهخواې ما وقد قد دمته یقین لګلوما اللي کوم تااس تا بلوادي خبره د یاري تااسما قلا لالیګلو خبرې د یې رالیګلوې دا ذاابو ما ی بد دلو قوو نشهبد ل د اسیوينا لدي یا اس پهخواې زما ومانا ن مضو ب زل لامن سکسم زلم کوون کیل العید په سکسم ب د باېته دو بدل بیاشرات چستا پرچیر دنیا غندللی شي الته بیان شي پاکې دي دا خو دنیا نه را چستا پرچې چې تللې تور پسلې نمبر ډېری دي نه بیا ولړې ریږي علی زم ما بیا بیا اسو لفظ وینا هغه بدلېږي نه یو ما فارب باندې نقولو بوای منګال جهنم جهنم تا حلم تلاته آیت ډاک شو او تقولو نوای بده حلم مزید آیش زیاتی څوک شتدي دی دې ځکه وی چیرې د حضرت انس رضی الله عنه روایت هغه پیش کړي چټول خلک جهنم ته ورغورځول شي نه الله ورته وی کې ستا کاروشه مور وي وای جهنم وای چې حال میں مزید آیا اشتره څوک زیاتی څوک زیاتی شتدي نه یا لا پاک په قدم راوالی سم یزاه الله بیا با الله را واخلي خپل قدم نو کی به دې د پاسره جهنم نو دې دی چې قد قد بس بس کاروش بس کاروش سوال دا درازي چې د الله د قدم څنګه جهنم ته قاتل لري شي داګه څنګه تا قاتل لري نه داګه مطلب نه دی بلکې دی ابلیس له با الله دمر بدن ور کی دمر بیگړ کی جهنم نم به په ډ غ ک بس. او تحت قدمه هو نهرا او لاندېغ د خپیشي د اللهجه نه دا تحتته قدمهو کې اشاره د ابلیس سره چې دا دلیل او رسواره د الله د قدم د لاند دی لکه سوکوی پلان ای د خپو د لاندې کرسوا که لکه ها دې ت شو که نه هلته ک او بیا کاافانو مشرکان به ووي الله مڠ تاو کيا کادو کساں چې د بنيانو د شیطانانو ناو چمنګي او ګرځو د خپو د لاندې ته ته اقدم من علی کونا من الاسفلین چمنګي د خپو د لاندې کو اسواز ذلیل شي دا کسه ته ته قدمهونه مرادو چې الله را سوا کړه ذلیل کړه د چا ابلیس ته نغه به جهنم ته ورځي او جهنم بوی چې بس پسو کارزما چې کوم دې نوش داند دا نغر اووز فتللجان ناتو او ن به شي جاات او ندې بکی شي جانات ل متقینا فرزګاران ته غیررهبعید نبل لري ځکهجانات تبددي لا تللی نهوي د څلو کاله مزلو پاتې خوشبوي مداغې مومنان له اغه مخصوص کېې حظمه د هغه سرې تووادونونه ک تا سریواده کولی شوه لیکل اوواابین د پا د های رووج کوون کې حاف ساتونون کې چې دا الله دیې سااتلو د الله داغه حفاظت کړو ایمانی ساتلو منا حشیر الرحمن سوچيری ګمربان باد چانا بل غیب پنالیدلو وجع اور عشی بقلب منیف پژلرو جوکه انکه سرا جزړې الله تم توجہ ورته ووی او دخلو ها داخل شه جانت جنتا به سلام والسلامتیه سلام ذالک دا یوم الخلود هغه روز داخلې ودل الحمدیر پارام اسبای شاونا چدی غاړي فیہا پداره جنات کی ول والدینم سلام مزید زیاته بدلرا د اللہ دیدار دے تخفیف دنیاوی وکم اہلکنا سو مرہلا کړي د منګه قولم بکر دینہ من قانن پیړی هم چې دې شدو زیات س خو منو دینہ بچن په طاقت کې فنقبوا اوگرجدل فل بلاد پکلو کې نو څه چل ش الله وی اوگرجدل الله عذاب پر راو حال میہ اس آیا وزید پنا ان في ذلك بشكرفه دي كي لذكرا خما خنسيت خما خفن لمن بدا ذا كان له شي داغ ده قلب زلو كمزلو ماكي تيشو قلب منيب زلو روجو كون كي او القسم ياغ وق دي دي وهو شهيد او الناس يتوجه با بان دي توجه سن الناس دانا تخيال بلز كي غرزي انس قران دي الله كتابتا ا سوچي ਵਿਚار چې تمنه قبل কবলځي کوي حالت چې کم نه نو پټي کې غوند ډکي آیا دکان کې تول کوي آیا دفتر کې چې کمنه نې نکل کوي نا نا هوا هوا شہین ا دې په توجه نهستي ولقد خلقنا بیا الله دل ذکر کوي ولقد خلقنا السماوات او یې کنه پیدا کړمنګ آسمانونه والارض ازم کې او ما بینهما او آچ پهمهندې کيفی ایې تې ای یا او شپل حوزو کې او نه دررسیدې من کامل لغوبڅکېسم سستړی والی درې اخلی به تویدو او مثال د آخرت غې پیش کوو فس بیر په سبر کوه الله مع پااسبان یقولونه چې وای دي و به او پاکړه زاد در خپل به هم دره ب کا سره سنا قبل تلوش شمسی محکی دو خطو دنورنا و قبل الغروب محکی دو پری اتو دنورنا یعنی اللہ یادو او حدیث که رضی نبیلی اسلام فرمائی پاول دروسکی او پااخر کے ما یاد که دی میانس که در میانس که بالاللوی ذکار توشم و من اللیلی او دشپی فسبیو پاکی بیان و داقو و ادبار السجود رستو دمان زنه سمطلب ساری منز ساری منزو کنو بیام اللہ یادو او وستمع وکی دا یو ما آغا رزبانده یو نادل مناده چواز بوک یواز کون که این مکان قریب دا غزه نزده, نزده او مکان قریب زی نزده اسرایفیل اسلام چشپلی اووی نو هر انسان بوی چې چه دازم مادی غد که والشو دست نزده بوی یو ما پارد بانه اسم او نسویتا چو عبوری چگه بالحق و پرشتن سر زالک دا یو ما خروج آغا رزد تو دا ان نه به نهنو منګانو هی جوندې کول کو نو میتو او ملکول کوو لی نل میر او منږ پسره یو ما پااربانې ته شق قل عرضرض او چې سری بهمک آن هم په بانندې جل کو ان کې روان ب میدان مخشر ته ځالې ک دا حن راجممه کېدو آلینا منږبانډې یاسییر ډیره آساندي نهنو منګااعلامه پویږو۔ بما ما پاس بانه یه دی دی لکه موقعی تیر شو نا آل تیویلو فس بر سبر کوا پاس بانه دی وی پورا پی کې که اعتراضات که ندازی کوي وی دی وی آغا وما انتانی تو علیم پا دی بانه بی جببار زور اور ستا زور پا دی بانده دی او که دی سوی نتا پی خبکان مکوا ولی فذکر استاکر سری فذکر پس بیان کوابل قرانی و دیک قران سرا نسیت کواب دیک قران سرا من آ چاہتا ہے خوف شر کی بعید دو عذاب زمانہ زما دازاب نریگی اگہ چاہتا چ کم نہ فنور کا